Kulturált berkek Könyv, zene, képzőművészet Minden, ami csemege Még azért mentem Kubába, mert gyermekkorom Romániáját idézte fel, és olyan volt, mint egy időutazás. Otthon éreztem magam, a kicsi széken nagymamám mellett az áramszünet közepén, amikor nem tudtuk, mit együnk. De egyre közeledik az idő, amikor nem a régi Romániáért, hanem a régi Kuba nosztalgiáért megyek majd vissza, azért a Kubáért, ahol az utcán megkínáltak az olcsó rumból, amikor az utolsó falatjukat ideadták, amikor teljes biztonságban sétáltam éjjel malekom partján. A következő egy kolozsvári, illetve egykoron szomsúlyvári világutazó a vendégünk, vagy vagyok a vendégünkben. Ez majd kiderül. Múlt héten jöttem Kubából. Tanálkoztam fiatal művészekkel, idős művészekkel, mérnökökkel, orvossal, közgazdásszal és fiatal tanárokkal. Mosolyogtak. Néha viceket mondtunk, mint abban az átkos rendszerben nálunk. Romániában írtunk egy sört, és nem bántam, hogy én fizettem, mert egyetemista koromban azt fizette, akinek volt pénze, és tudom, annak neki, nekik lenne, szívesen fizetnék, hogy kifizették a taximat a kevés pénzükből. Eljöttek és idéztek költőktől, íróktól, magyarázták a történelmet és. A nehéz életet, de mindvégig azt éreztem, hogy ott élek, mélyen valami soha nem hal meg. A Kubániád nem tudja kiölni egyetlen rendszer sem. Ahogy ott énekeltek, eszembe jutott Kazanszki sora az Orbász a görögből. Énekelni kell, uram. A zene jön magától. Meseli Tóros Margaretta, antropológus, tanárnő és fotó. A következő kultúr vasárnap délután 3 órakor lesz, majd ismétlésben este tíz kor a Kolozsvári idő szerint. További ismétlések kedden délelőtt, és csütörtök délután 4 kor! Mogyszerkeztve Kovács Dávid! Segítségére volt, a Margaretta, a világutazó Ő nem egy világsztár, csak egy világutazó Egy igazán földhöz ragadt, jobban mondva a stúdióban ragadt rádiósnak ritkán adódik meg az a lehetősége Hogy akik gyakorlatilag szinte rendszeresen szerintem megszokásból világot járnak Nem dolgozni állnak valahova, nem gülcsölni járnak át más országokban azért, hogy hazaküldjék a pénzt hanem azért utaznak külföldre, tájakra, mert kíváncsiak. És megtehetik. Szerényen, de megtehetik. Ezt ők tudják, hogy mennyire szerényen, vagy sem. Nem ehhez a témához tartozik. Egy ilyen szemét találtam kíváncsian, kíváncsiságon, kielégítése okán, hiszen 15 jó, sőt 45 évvel é ezelőtt én is sokat utaztam. Úgy adta az életem sorsa, hogy utazzak, sőt azt a mai napig is, ha tehetném, csak utazgatnék. Gondolom, akadnának önök között is útítások. Te tehát egy olyan személyt fedeztem fel a Facebook oldalon, egyáltalán nem volt ismerős, semmiféle szinten nem volt ismerős, és vettem a bátorságot, és ráírtam, hiszen ő éppen akkor, amikor én ráírtam, az körülbelül két hónappal ezelőtt volt, Japánban, Tókióban tartózkodott, és akkor ott az első benyomásait osztotta meg a Facebookon, szöveges benyomásait és fotóit, ami amelyeket nem igazán értettem, hiszen nem az volt a lényeg, hanem amit ír, volt az érdekes. Amúgy fogalmam sem volt, hogy ő kicsoda, annyit tudtam, hogy ő egy nő, ő egy hölgy. Ezelőtt, 38 évvel én is voltam egyszer munkahelyi kiküldetés foly folytán Tokióban. Tehát soha nem kezdeményeztem beszélgetést, csak olvastam már a vár, és vártam az ő bejegyzését. Addig, ameddig egy szép napon, most december végén, karácsony előtt olvasom, hogy ezek és ezek a dátumok között itthon, azaz Kolozsváron tartózkodik. Nyilván bátorodtam, örömmel kerestem föl, írtam rá, hogy hát akkor mit szólna egy ismerkedéshez, beszélgetéshez. Ez a félreértések véget. Én azért már túl vagyok az első 30 éven, sőt, már a második 30 évvel is túl vagyok, ezért a szépet, a szépet, az érzéki nyelmet, az érzéki oldalamat, oldalboldámat, vélt oldalboldámat, azt nyilván kifejezem bármikor, amikor, amikor olyan helyzetbe kerülök. De amúgy visszafogott életet szoktam élni, és nem vagyok nagyon-nagyon feltűnő. Persze nem vagyok gátlásos sem, de gátlástalan sem. Mindent a kellő formában, kellő mennyiségben, csak ugyan. Túros Margarettát Facebookon szól, megszólítottam, hogy találkozzunk, és megkérdeztem, hogy mikor és hol találkozna velem. Sokáig egyeztettünk, szinte perce pontosan az én részemről, hogy nehogy véletlenül elszalasszam azt, hogy ő találkozzon velem, velünk, és most majd néhány pillanat múlva önökkel is this greedy unpleasant land wraps itself in a flag pretending its freedom a dictatorship in drag to forever 6 okos fóldulatok, 23-szor voltam Kubában az utóbbi időben. És, uh, már nagyon-nagyon ismerem, tehát úgy oda, mint haza. Talán jobban ismerem, ha van a Budapestet. Tehát, és nagyon sok barátom is van ott. És már uh, a helyzet nagyon eldurvult. Köszönöm szépen, ez így tökéletes lesz nekem most. Nagyon eldurvult ott a helyzet. A... Az utóbbi időben mindig, amikor oda mentem, azt hittem, hogy forradalomban megyek, és mindig vittem a kamerát, hogy majd <gül> fényképezek, mert hogy annyira durva a helyzet, hogy um, előbb-utóbb. Kicsit erről beszéljünk részletesen. Kétokból kifő van. Um, itt annyira keveset tudunk Kubáról, mint a fehér holdó. Magam részéről is annyit tudok, hogy Kubában nagyon jó szivarat gyártanak. Mert ezt kedveljük többen. Igen, igen, de igen. Ezzel megáll a tudomány. -e? Igen, igen, igen. És ön azt mondja, hogy 23 huszon... háromszor jártam. voltam. Mi, mi a vonzó? Mert engem is vonz, csak uh -huh. még nem volt bátorságom mert... Hát érdekes módon engem nem ez vonzott. Tehát én egy este, Eldöntöttem, hogy valahova megyek, és nézegettem, hogy hova mehetnék, hogy átmenjek az óceánon, és egy helye, amit meg tudok fizetni. Ez a, a monitoron a térképet, vagy a térképet fiterítve? A monitoron a térképet nézegettem, hogy hova tudnék menni túl az óceánon, és nézegettem a repülőjegyeket, és hogy mi az, ami kifizethető, mi az, amit meg tudok engedni magamnak. És akkor ez volt, egy ilyen elég olcsó egyet kifogtam. És Kuba, szeretnék én oda menni? Jó, hát akkor. Est, éjjel 12-kor, klikkeltem, és másnap indultam, ilyen hát. egyszerűen. E hát nem pont így volt, de minden esetre nagyon gyorsan döntöttem, és nagyon gyorsan indultam, tehát hogy nem hagytam időt. Azonnal egy éjszaka alatt repülője, egy szállás, mindent Repülülete elintéztem. Igen, és akkor benne volt, hogy már indulok, oké. Okay. És akkor átmentem oda, és uh, hát így nagyon... Nagyon érdekes fogadott, meg nagyon sok sokkalant sok hosszú lenne, nem, tehát több hát te száz, száz oldal idő. lenne. Van idő? Ó, hát akkor nem számít arra, hogy Ez egy év. E? Na, mindenki mondja, de valahogy, igen, mindenki kérdezi ezt, de valahogy nem valahogy úgy gondolom én, hogy én élem az, azokat a könyveket, amiket mások megírnak, én azokat élem és egyfolytában írom magamban a kalandjaimon keresztül, írom őket. Tehát, hogy nem materializálom, hanem valahogy... szerző Cseli mondta egyszer, hogy ő nem szeretné, hogyha lemezre rögzítenik a koncerteket, mert ugye a koncert az ott van helyben, és hogy azt nem lehet rögzíteni, mert az egy olyan pillanat, amit nem lehet rögzíteni. A pillanat szület. A pillanat szüleni. Na, itt vagyok én ezekkel a dolgokkal. Hogy annyira különlegesek, és annyira sokrétűek, olyan nagy a komplexitásuk, hogy az csak egy tizede lenne, ha leírnám. Persze néha szoktam írni, mert szoktam online írni egy pr Herald nevű újságban. Egy jó barátom a főszerkesztő, és szoktam én egy antropológiai rovatot szerkeztek, és oda szoktam néha én az utazásokról, vagy megfigyelésekről, vagy ilyensikről, de hogy így hogy könyvbe szedjem, úgy, úgy nem, még nem. Volt egyszer egy ötletem, hogy milyen jó lenne, aztán gondolom, remélem, hogy ezt valaki ellopja, hogy a reptéri társaságok Kérnék meg, hogy a, a, ezekről az utazásokról valaki írjon könyvet, és amikor az emberek 12 órát repülnek, akkor azt szépen olvasgathatnak mindenféle különleges dolgokról, halandokról, esetleg abban az országban. De nem egy útikönyv, hanem egy, egy művészkönyv. Egy, könyv, egy, egy művészkönyv, egy olyan, hogy úgy álmodik az ember, és egyből akkor úgy száll le egy repülőről, hogy egy ilyen álomvilágban van, hogy ez milyen érdekes lenne. Erre egyszer gondoltam, de aztán nem vittem, nem, nem jártam utána. De Erre még kerülnek <gül> a is. A Valószínű. Biztosan. Igen, ez egy ötlet. És, de hogy én leüljek és megírjam, hát lehet majd 90 éves koromba, ha élek addig, de akkor már vak leszek, süket, szenilis, demenciás, nem fogom tudni, hogy hol voltam, de... Addig, amit tudok, addig élem a dolgokat. Na szóval Kubas, akkor elmentem Kubába, visszatérve erre, elmentem Kubába, és, és láttam egy nagyon különleges világot, mert egybe valahogy sodrottam egy, egy nagyon furcsa hangulatban. Ugyanis találkoztam, mert nem volt térkép, nem, nem volt térkép, nem volt semmi, nem olvastam semmit De valaki vártott, illetve nem, nem várta, valakit ismert nem, nem. nem, senkit, senkit. De megérkeztem, a megérkeztem a Reptére. Ott néztem, hogy vannak-e taxik, és mondtam, hogy vigyenek el arra a szállodához, ahol lakom. Ah, Elmentek a, ö... Nem emlékszem, hogy akkor milyen nyelven mondtam nekik. Gondolom mert vagy románul mondtam. Most már beszélek jó spanyolul. És ezt a Kubában tanultam meg az utcán beszélni. Tehát semmi nyelvként semmi. Uh, és akkor ők a szállodához, mindegy, letettek, jó is volt, szép is volt, se térkép, semmi, lementem, és kérdeztem, hogy mit tudok látni, ami közel van, most délután van, és mondták, hogy van itt nagy, nem messze, egy ilyen nagyon rituális hely, ahol és ilyen szantéria rítusok vannak, mondom, ó, ez tökéletes nekem. Annyira érdekes, hogy amikor itt az nem, nem én keresem a kalandokat, hanem a kalandok találnak meg, hogy valahogy az nyitott vagyok erre ez az energia valószínű, egy ilyen feedback oda-vissza áramlik, vagy nem tudom, hogy lehet ezt megmagyarázni. Na én de is akkor ott, az, arra helyre elmentem, és ott találkoztam egy emberrel, aki aztán kiderült, hogy el, elmentünk a Bodegit egy híres helyre, egy, egy férfival találkoztam, akinek volt egy ilyen fundamentuma, ami azt jelenti, hogy ő egy ilyen közvetítő volt a szellemek és az emberek között, és millió dolgot csinált ott. És először én nem hittem ebben, és uh, hát most is úgy vagyok, hogy nem tudom, tehát hogy, És akkor ott megszólított nőket, és elmondta a férjéről dolgokat az utcán. Azt hittem, hogy összebeszélte. Nem mindig itt uh, Erdélyben a uh, Hát a, a Sámán. A Sámánt mondanám. Hát nem a nincs Sámán. Hát Erdélyben nincs Sámán. De a magyar Sámánt mondanám közelebb hozzá. Nem a Jós, a Sámán. Hiszen ő ő gyógyít is, ő lát dolgokat, ő közvetít, ő De nagyon-nagyon furcsa. És akkor döbbentem rá, hogy Kubában ebben hisznek, hogy az emberek hisznek a szántériába. És jelvőbb egy kommunista ország, mert az embereknek nagyon fontos a vallás. És nagyon érdekes, hogy Fidel Castro úgy, úgy mond, vallás ellenes keret legyen, ugye a kommunizmus erről szólt, de mégse volt az, mert hogy mégis valahogy engedélyt adott ennek a szánt. Hát üldözték, üldözték, de nem. És akkor kiderült, hogy megtudtam ilyen zárt körökből, hogy neki volt ő egy Babaláú vallás, és ő, neki volt egy ilyen sáványa, aki. aki például... kasztrónak? nem is egy, több. Pont ennek a fickónak, akivel találkoztam, ennek az apja volt a kasztrónak a úgymond Sámánya, és ő meg is jósolta neki, hogy fog meghalni, mikor, mindent. És hogy Castro ezt Elment, és elment hozzá. És van is fotó, mert először nem hittem, de láttam a fotót, hogy ott van Castro, tényleg ott van ennek a fickonak az apja. Na mindegy, tehát ez itt teljesen más kuba. Ez a Santeria, ez a... Én nagyon sok mindenbe kerültem bele, rituálékba, mindenfélekben, ami megengedett ugye nekem, aki kintről jövök, és aki nem vagyok beavatott ezekben a dolgokban. Hosszú lenne de így akkor láttam, milyen Kuba, és egy teljesen más Kubát láttam, és akkor aztán láttam a kommunizmust, és az eredményeket, hogy ott milyen lepukkant házak vannak, hogy milyen szegénység van, hogy a szemét az utcákon, és ezek között, mit tudom én, a nagy utakon mennek a rózsaszín, zöld, régi amerikai autók, és Mindenki szivarulik, hát, uh... és az emberek 98 évet élnek, hogy század. Tehát száz éves nénivel beszélgettem lát Csíná, száz éves volt, szívta a szivat, beszélgetett. Frida Kállós virágokkal a hajában juttált, és turistáknak bájolgott, és köszönmes ezt az életét, száz évesen. Olyasmit, hogy kommunizmus, <gül> a röptében. Mi nem élünk itt Kelet-Európában, a kommunizmusban, de mindenhol lehet látni, akár állami zászlókat, akár Romániában, akár Magyarországon, akár bárhol, lehet látni mm. nagy hibásokat, nagy fotókat, ott is lehetet látni. Mm. Csak hát a Persze, műző. Hát minden tele van, hát a zöldségesnél kim van Csegevár képe, vagy a Castroi az zöldséges. Még a Castroi vagy... is. Ó, igen, a Castro, a Fid, három fidél Csegevára, és a José Martí. José Martí. José Martí, José Martí az, az intelligensebb fickó volt, ő egy költő volt, és egy idealista Jó, volt. igen. Tényleg. Igen, igen. Uh, és akkor történt valami nagyon fura, hogy az emberekkel, a, a nénikkel, így beszélgettem, és akkor azok a nénik ott a lócán kint, és és azok a gyerekek, akik ott futkároztak, Egyszer csak itt bevillant, hogy én tulajdonképpen a gyermekkoromban vagyok. Pont így volt. És nekem olyan volt, mint egy utazás, és ezért mentem 23-szor vissza. Úgy megyek oda-vissza, mintha visszamennék időben és otthon vagyok. Tehát a régi romban. Hát és a Samosiváron nőttem fel. <síns> én, nagy sok minden szál fog itt keringeni, Azért mindig ez van. Én, elég légi, én vagy, hát most már ezt a kérdezősködést. sőt mi több. Mesélek, nem tudtam, de már kérdeztem, hogy ezt mondja elkaptam, hogy földre váltak. Ez kiván csup Akkor mm -hmm. a a rájérzés, a rájössz, megérzi, sehol sehol sehol sehol Na ezért, de mondom én, hogy a kaland jön, de nem kell. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Már akkor... eztleg én is fiatal koromban, bocsánat, egy zárójárnak hogy nem rólam szólt ez a beszélgetés. Éh, én is nem sütök utasztam. Csak nem ilyen helyekre. Hát, náluk ez így mondják, egy exótikus helyek. Ja. Nem azokat utasztam, hogy utaztam, úgy vezetett a sors innen, hogy innen szöktünk. Uh -huh. Hát, a 20-as de de de de e, nem. Enném, ezt segíteni, ezt azat, szóval, Persze, a nem ez Egyesült Államokban sokkolom, a De itt a munkai nem azt kéne, hogy szóval. Nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz, ez nem ugyanaz. Én egyszer utaztam. Ezelőtt a mehét, nyolc évvel, úgyhogy megnyertem egy fotoversenyt, és Magyarországot képviseltem, a, a Sárdögó repülőteret kellett fotózni. És így történt egy projekt. És én voltam Magyarországról, volt egy román lány, azóta is követem nagyon jó fotós, és volt egy uh, lengyel fotós. Na, és uh, akkor viszont megmondták nekünk, hogy mit kell fotózni, de elvittek Párizsba mindenhol. Tehát egy hajókázni, 5 csillag, vagy 4 csillagos szálloda, de kaptak gondolom az Uniótól egy csomó pénzt a projektre, és akkor ezt a luxus valami. Azt mondom, hogy persze szép volt, szép volt, de. Én, aki nem másképp azon, utazok, nem, nem tudtam, hogy nem, nem tudtam azonosulni, mert lehet, hogy én pont sétáltam volna csak úgy egy utcán, és kész, és figyeltem volna az embereket. De még ez nem is volt olyan... De maga a fotózás, hogy naponta, mit tudom én, hat órát, vagy nem tudom, mennyit kellett a repülőtéren legyünk, és elkészítsünk fotokat a repülőtérről. Na de! Nem szabad fotózni márkákat, nem szabad fotózni embereket, nem szabad fotózni mit amit Akkor mi a francot fotózál én repülőtéren? Na, de hát ez nagyon unalmas volt. Hát azért nem egy Hát És akkor annyira unalmas volt, és mondtam, hogy ez egy csodálatos utazás, meg hogy emlékszem mindig rá, de ez nem az én műfajom, tehát amikor nekem megmondják, hogy egy utazáskor mit kell csináljak. Hát annyira gráfban nyílnak a dolgok, és nem vagy így beszorítva, hanem jönnek a hülyeségek, elvesztőt, nincs pénzed, ellopják, találkozol valakivel, tehát ezek ilyen. Ez egy nyitott tér, és amikor megmondják, szép és jó és kényelmes, de ez egy nagyon fókuszált dolog. És az nem, nem éreztem a magamnak. Hát is kadúja. Ott is vannak jó dolgok, mert megismerkedhetsz ott is emberekkel, persze, meg látsz szép dolgokat mindegy, szóval, hogy ez, amikor az ember magától megy, de akárholva nem muszáj egzotikus hely legyen az, mert mit tudom, meg voltam még Grúziában is, és tök jól éreztem magam, össze-vissza csak így. Vagy mit tudom, ilyen kisebb helyeken is, amik hát így gyönyörű hegyek vannak ott, tehát nem muszáj az óceánon átmenjél, hát bárhol vannak különleges dolgok. De hogy ezek a... Én antropológiát is végeztem, és kulturális antropológiát, és vizuális szakot, dokumentumfilmes lennék igen, van egy dokumentum. Hát igen, de kémiát és fizikát tanítók, és filozófiát azt már nem megkivették, mert nem kell gondolkodni, de kémiát. kémia és fizika még maradt egy pár órában, de már az, az, az is gyanús. Mm. <síthat> de etika, vallás az van, meg hazafias, meg akármi. Na, mindegy szóval, hogy uh, most én kémiát és fizikát tanítok, de um, amúgy... Um, igen, van egy dokumentumfilmem, és azt pont az erdélyi emigrációról csináltam, tehát hogy ez volt a szívem, ügye, hogy a Magyarországon élő középkorú értelmiségi rétegnek a, hát inkább milyen lelki dolog volt ez. Hogy, hogy érzik magukat, és akkor megkeresztem itteni embereket, és akkor több rétegből, hogy fiatal egyetemistákat, innen, onnan, értelmiségeket, akik ott élnek, vagy akik itt, hogy látják őket, ők hogy látják magukat. És erről. Erői... Igen, igen, nagyon sokat számít. És, és akkor kiderül, hogy két külön kultúra van. Hogy Ugyanaz a kultúra lenne, még a nyelv, nyelv. nyelv se. Hát teljesen más. Az ez nagyon, ez van egy nagyobb Daroc Janikó és Kolosvári ott uh, hollandisztikán, az egyetemen, ilyen osztályvezető, akárki. Na mindegy, és Anikó, nyelv, uh, Anikó nyelvész. És ő mondta azt, hogy a mi magyar nyelv az erdélyben van egy román csavar. Van. És ez, ez, ez, ez teljesen megkülönböztet a magyarországi magyar nyelvtől, mert a humorunk más, másképp, más a humorunk, másképp viccelődünk itt, mint ott. Tehát, hogy át tudod venni azt, és már érted, de van valami, ami csak itt van, és ő nem érti. És ő nem érti. igen. Érdekes, hogy ez az én élményem a 82-es évek, 83 as évekre vezetnek vissza az akkori magyar televízióban, ahol én a fáját kezdtem. Azokat a szavakat használtam, amelyek átvett szavok, lokk, azaz nem több Persze. nem burgonya, nem burgonya, persze, murok, <gül> meg a murok, <gül> persze. köszönöm. Hát de na a sok ilyen szó van, rengeteg, és. majd napig. Jó, hogy majd napig, ahogy majd napig megkülönböztetnek, engem hogy tanítok az iskolába. De, de. mindig használja? Hát persze, most történt. Már azt hittem, hogy már nem. Hát most már hány Én éve? 26-27 éve tanítok. Azt hittem, hogy most már nem használom. És a nap sütöttünk ja, mézes kalácsot. És mondom a gyerekeknek, hogy jól nyomjad már azt a mézes pogácsát, és írám néztek, milyen pogácsát. És így megzavarodtam. És ha azért, és megkezdtem te édesanyja, mi itt azt mondjuk, hogy, ma mi itt azt mondjuk, hogy Mézes, honnan jött ez nekem? Mézes, pogácsa? azt mondjuk, Persze, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk másképp. Mézes, kalács? Nem, a kalács az más. A kalács az és, a... és a gyerekek, margaréta, milyen pogácsa! És mivel, hogy már nagyon rég ott élek, nem, nem értettem magam, hogy én vagyok hülye, vagy hogy ez, ez tényleg így mondjuk itt van, elfelejtettem, de innen, vagy innen a mélyről így előjött. Sajnál érdekes volt, hogy, hogy milyen mélyen vannak ezek a tartalmak bennünk. Itt meg. Há igen. Kaptam valamit a Földön, és akkor azt mondták, hogy miért? Hogy kaptál valamit? Kiadta? Nem, már senki teltem, ott kaptam. De kiadta? Senki! Mondom, hogy kaptam. Találtál valamit. <laughs> de az annyi minden... Na mindegy, de a legdurvább az volt, amikor először kimentem Magyarországra, és akkor az egyik a milyen házvezetőnő, ott akár ki ilyen képviselő. Nem, takarítónő volt, takarítónő, takarított És akkor uh, beszélgettünk valamit, és beszélünk, beszélünk, beszélünk, beszélünk, és azután megkérdezítelem, hogy ne haragudj, de te, magyar, uh, te magyarul beszélsz? Így megkérdeztetem. <gül> akkor hogy érted, amit mondok? Ezekben az élményekben nekem is volt részem, és azért nem tudok ott élni. De ez... Ez nagyon sok. A, ezt azt mondom, soha életem, nem felejtem el. Ez sokkolt. Tehát, hogy azt, hogy megkérdezi, hogy magyar vagy, ezt már megszoktam. De azt, hogy megkérdezi, hogy magyarul beszélsz, várjál. Hát, de te érted, amit mondok. Mi az, hogy magyarul? Sok de hogy nem... De egyszer szó sem jutott. megfordultam el, és ezen gondolkodtam, hogy ennyire durva nekik. Akkor mindig megkérdezik a, a suliban, hogy... Maga ugye, nem magyar, maga ugye nem budapesti, vagy nem magyarországi, ugye? Nem, nem, nem, én erdélyi vagyok. Kellett ehhez nagyon sok év, hogy felvállaljam, és hogy elmondjam nekik, és hogy ö, ö, úgy, úgy adjam elő, hogy igen, én ez vagyok, hogy elfogadom, én így beszélek, és hogy ne foglalkozzak azzal, hogy hogy néz rám, vagy hogy mit gondol. Mert biztos, hogy úgy fog rám nézni egy kicsit, a... mm. De már nem zavar ez. ez Mire durva napjainkban is? Hát attól függ, hogy milyen rétegben, hol vagy. Igen, én azt gondolom, hogy a nagyon felső rétegekben, az akadémiai rétegekben, ott is fura, meg a nagyon alsóban is fura. De középen talán nem foglalkoznak annyit vele. Lent, ott nem értik, de milyen magyarul beszélsz. És fent, ahol azért van egy differenciálás. Pozitív, negatív, Attól függ, hogy milyen, mert hogyha Nagy Erdély gyertek, nem tudom, lehet, hogy akkor kapsz egy helyet, de ha nincs pont ez, a, akkor, akkor azért uh, lehet, hogy van egy ilyen mosoly. Most vagyok, mosoly, Te érzed, van a mosoly mögött. Engem már ez nem érintett, hogy én ezt megtanultam, hogy uh, na mi adodig, mi jön ide akkor. Ide jön az, hogy én egy csomó nyelvet beszélek, amit tök nem... Akkor azt mondom, hát igen, én így beszélek, mert tudjátok, én közben néha gondolkodok románul, néha spanyolul, néha angolul, néha franciául, már azt tudom, hogy milyen nyelven gondolkodok, és akkor így visszahúznak, mert ők nem beszélnek a nyelven. Max angolul beszélnek, vagy max németül beszélnek. Na, na de öt nyelvet hol beszélő se volt. És én a románnal bingo. És akkor ezt megtanultam, hogy ez egy fegyver és ezt el tudom bármikor sütni, és akkor ő visszavesz. Ennyi. Figyel, a védekezési alalláspont, a köznyelvet, Engem, értek? Olyan megváltozik, hogy és a és ezek annyira ezek, ezek, ezek jellemzőek a mi nemzetünk. Tehát a mi össznemzetünkre, a gondolkodásra, hogy ezeket nem lehet levetkozni. Viszont öröm az, hogyha találkozom Alaszkában. Én is mondom, Alaszkában egy panzió uh -huh. tulajdonosnak voltam a segélyen uh -huh. a barátom. Meghívott, hogy ott egy év végén. Egyébként lezelőtt, szíveszek volt. Elválasztott, hogy gyere, segítsen, ha megyünk. Ha megyünk. Ha fele, megyünk. Kérlek, hogy megyünk. Egyébként segíteni. Ha tudom, ha végül, azt mondom, hogy nem tudom. Persze. Másként gondolkodnak. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy hogy gondolkodnak. Uh, először is függ a politikát, hogy mind sugároznak nekik először. Aztán függ az emigrációs hagyományoktól. Magyarországban vannak emigrációs hagyományok, ott nem, uh, nem kötnek bele a nyelvbe, mert hogy már sok, sokan mentek oda és aztán függ, a, hát nagyon sok faktortól függ, milyen természeted van, nem tudom, lehet, hogy vagy nem, tehát hogy lehet, hogy nagyon kedves vagy. Érdekes módon a japánoknál láttam ezt, hogy mennyire udvariasak. Atya, úram, istenem. Ez fogott meg hogy a műtaszt. Atya, úram, istenem. Csak tátogtam. Nem létezik, hát annyi negatív kritikát olvastam az interneten róluk, és csak tártoktam, És rengeteg emberrel találkoztam, és mindegyik akárhol, metróba, szállodába, utcán, bárhol valami hihetetlen udvarias volt, és akkor mondom, beszéltem ezzel a, találkoztam egy filmrendezővel, és mondtam, hogy ah, de jó, mert is dokumentumfilmes vagyok, és akkor beszélgettünk. És ezt a repülőtéren, a késésben ott, és akkor mondtam, hogy te ezek nagyon, ő kínai volt, de, nagyon, de Japánba végzi a, mit tudom, a Mastersage vagy akármit, és már ott csinálja nagy cégeknek, emberek a filmeket. És te megállapot nem, hogy mennyire udgóriások ezek a japának, hihetetlen. Igen. Na, eszméletlen, nagyon udvarias a veled. Mondom, no, velem? Mert tudják, hogy ki vagyok. Nem, nem, nem, a európaiakkal. De ha velem, kínai vagy egy ázsiaival, már nincs pont ez a nagy udvariasság. Na, ez érdekes. Velem. Nem láttam még ilyen népet, tényleg. Jó, a kubaiak, de ők ilyen. Tehát a kubaiak... A... a vendégszerető. Belülről jön, igen, vendégszerető. Az vendégszerető, az nem. A, hogy mondjam, hát igen, nagyon mind a románok. A románok is kedvesek amúgy. Ugye, hogy kedvesek, a nénik segítenek a blogban, Na, tudom én, segítenek egymással, vagy így. Tehát ugye ez a fajta, nem is tudom. Összetartás. Ö összetartás, igen, összetartás. Na, összetartás, mert apánoknál nem, a neveltetés. Nem a tradicionális. Tradicionális, igen, nekik uh, így kell viselkedni, mint az, hogy egy nő nem nézhet egy idegen, férfi szemébe, mert nagyon nagy távolság van, és azt a ó, amíg ő oda néz, vagy amíg hozzászól... A késság. Hát... Ha megpróbálta a Facebookon, viszont a készság, fantasztikus. Igen, a, pénzból, a <laughs> Há, hát de, de, de ez, ez, ezek több ezer éves hagyományok náluk, és nagyon erősek, nagyon különlegesek amúgy, tehát hogy így, tehát 180 fokkal más, mint mit tudom én Kuba, ahol, a úristen, istenet ott uh, kékérészt, itt annyira udvariasan beszélnek, tegeznek a tehát te, te, te, te, az utcán, ott meg, kékérés, mi a azt mondja az üzletben, mit szeretnél szerelmem, mi miutok én a szerelmed? <gül> Egyfolytában, ó, oh, mi amor, ómi oh, mi amor, Pff, annyira közvetlenek, meg annyira ilyen áradoznak, áradnak, és a nem, ők csak udvarjasan viselkednek szépen, segítőképpen, de azt végigéreztem, hogy kb. itt a határ, nem nem már nincs tovább. Már is tovább. Nem úgy a kubajaknál, azok a szívüket is oda ki teszik, és bemehetsz a házába, a síz és míz, és be vagy már, az egész család ott van, és még. Vagy Indiában volt tudod, hogy ja, Ez. Az India ilyen? -e? És Csak szeretnék -e. Azok is áradoznak. Uh, fotoztam, fotoztam, és uh, láttam egy szép gyereket, és mondom, hogy jó, lefotozom. És egyszer csak oda az egész család, és azt mondják, hogy minket is, minket is! Gyereket akartam, beálltak 20-an, na, állj, na, te, te te, nem tudom, mi, lefotoztam, és elmentek, és mondom, ezeket nem érdekli a fotó, hogy mit csináltam, nem. és nem. Nem érdekelte? Már megsettelek, hogy nem kapnak. Csak nem akartak állni a fotóba, hogy annyira bennem beleke legyenek mindenbe Mindenben, ez is érdekes. Ez egy fotoetika, ez már egy másik szál, hogy népek hogy viselkednek, amikor fotózod őket. Atyaúl Isten. Tehát ez is annyira, annyira fura, annyira másképp. Mondom az indiaiak, hát nem mentem el egy utcán, mindenki, fotóz, fotóz le, fotóz le. Igen. Nagyon. Ez a számom hogy ez igen, igen. Szokkal, szokkal, nagyon sokkal, sokkal uh, zárkozottabb embereknek éltemi, minket hm. is menni. Az, az utca nem, nem, az utca embere nem, hát lehet, hogy így a művészek, én nem tudom, de az utca ember, Ó, oh, engem is fotóz le, engem is! Jött egy fickó, oh, a feleségemmel egyszer csak lett ott négy nőm, ezek mind a volt. Akkor lefotoztam, és akkor gyere, de te is! Ah. Azért már ne! Rögtem, na nem így Izraelbe. Ott úgy leköptek a gyerekek, mondták a szülők, hogy menjenek és köpjek le. Úgy leköptek, és akkor mondták, hogy őrülj, hogy nem vették el a fényképezőképet, és csapták oda a mejásárimba. <gül> Mit gondoltam én, hogy én ott. <gül> oh. ez mikor volt? Nem ha. most a, a háborúban Nem most, ez régebben volt. Hát olyan. 2000. 2000, valamennyi, 2010 körül, a régóta, 20, 20. akkor nagyon, hú, apám, na ott nem volt szabad fotózni, mert isten nem volt, leköptek, de mondta, hogy leöntenek tintával is, a ruhádat leöntik tintával, de nekem nem, engem csak leköptek a gyerekek, öltöttem a gépvel. Talítják a, a, a Mm. Ez az a egy is. Hát vagy Szenegálba, Szenegálba kis faluba próbálta fotózni. Ja, ez ezek kicsi gyerekek, de szép. ha ah, itt kártyáznak ezek. Ah, a kártyás fickókat, hát ah, de aranyosak. Hát fotózni. Mondjon a hozzá. Az, Hú, azonnal tettél azt, a Mert mi van? Az, az mutatták, az elveszi a lelkünket. Ó, basszus, elveszi a lelkünket. csak nem? Ah. És én ezeken már nem csodálkozom, mert hogy annyi kultúrában utaztam is, megolvastam, és is, meg kellett az egyetemen nagyon sok mindent. És már nem, már nem csodálkozom ezeken, de amúgy nagyon érdekes, hogy <gül> néztem, mm. jó, igen, elveszed a lelkünket, és mondom, de hogy veszem el az a kamerám? Igen. Tudom? Hogy? Azért, mert hogy a kamera valahogy azt gondolják ők, hogy beveszi, beveszi őt, beveszi és a lelkét lopja el. Hát ja, van benne Van. Van. Mindenben van magyarázat amúgy. Mindenben van magyarázat. És akkor uh, ott le kellett álljak. Nem nem és van ú, de gyönyörű képek vannak itt, és nem, nem fogom el lopni a lelküket. Van. Nem, nem, nem. Egy közé begyűltem be én. Mm. Én csak a matőfotós kéne, de hát én szeretem meg őrizni. Persze. Ott... Hát persze. Annak idején még. Mm. Mikor a... Kodak volt, 31 filmkocka, az már így volt. És uh, valamilyen indián közt mondta azt, hogy elveszem a az... matőfotót. Ők is élnek, igen, az, indiánok, az indiánoknál is van ez, hogy elveszem az ellentét. Ők is élnek, de ezért megkérdeztem, hogy elveszem az É. É. É. É. Uh -huh. à, ó, ott és akkor nagyon meglepődik az ember és akkor próbálnék vitatkozni vele és akkor rájövök, hogy nem lehet mert nincs kivel mert neki ez egy egész kultúra tehát hogy ő egy kultúrában van és én kívül vagyok és ez, ez, ezek nagyon régi dolgok és nagyon-nagyon mélyek a gyökerek és nem, ezek a gyökerek néha nem, nem azt a magyarázatot fogja adni mert nem, nem, nem, nem az a racionális száll, amire én számítok. Mert mondok egy, hát ez a lege, legérdekesebb példám nekem az, amikor egy európai nagyszegigazgatója beszél, és egy, ö, egy ö, kínai az, kínai nagyszegigazgatója beszélt. Igen, kínai. És akkor ez egy projektről beszéltek. És akkor ez elmondta az európai a projektet, Szemben nézett fel, elmondta mi, de ezt szeretné, ezt szeretni. És aki na, én nézett jobbra, nézett balra, mosolygott, mosolygott, mosolygott, mondja, szóval mosolygott, bologatott, mosolygott, és ez ki jött. hogy na, sikerült az európai, tehát, na, sikerült a fel. És akkor mondta, hogy azt hiszem, igen. Na, hogy mosolygott, bolintott, azt hiszem, hogy pozitív. És akkor, amikor jött az eredmény, kiderült, hogy nem fogadta el a kínai. És akkor, aki tolmácsolt ott, azt ismerem azt a fiút, az egy francia diplomata volt, és elmagyaráztam, és nagyon volt nekem, hogy akkor ő rájött, hogy mi történt, hogy az európaiak, mi, nekünk, olyan ez a gondolkodás, hogy a lineáris, hogy van múlt, jelen és jövő. És ezért mi például az ők szemükbe is nézünk, mert hogy a mi gondolkodásunk lineáris, Nagy a keletieké, cirkuláris. Tehát, hogy az idő, az cirkuláris. És hogy ő közben egyfajtában e körül járt. Tehát nézett jobbra, balra, de de de, az perspektívája nem az ott múlt, de de de, de hanem körbe-körbe-körbe. Hát nagyon. Hát ez eszméletlen dolog volt. És ez egy csomó mindent megmagyaráz. Egy csomó mindent hogy ők hogy gondolkodnak, ők hogy látják a dolgokat, mert mi, az egész gondolkodásuk más, más az időtenge, más a, jövő, más a jövőképük, más a körbe-körbe, mi meg tan És ezért mondta, az is feltűnt nekem, hogy nem néz a szemembe soha, ma pedig miért nem jaj, néz jaj. a szemembe? És Igen. Nem, csak nézett, jobbra nézett, barra mossolygólt meg, ő körbe ment a projektbe, körbe. Tehát, hogy ez meg, ez volt, ez van, ez lesz, de ő nem. És, és akkor a kettő így... <gül> nem tudom, mi kell ehhez, hogy érintkezzen a kettő, mert nagyon-nagyon különböző. És akkor vannak pontok, ahol érintkeznek, de vannak, ahol már nem lehet. És ezek kulturális dolgok, ezek nagyon-nagyon régi dolgok, hogy ezeket... ezeket majdnem, hogy ne, azért nem lehet áthágni, mert hogy jön az előítéletesség, hogy mi az, hogy ő ez ilyen vagy ez olyan, mert mindig előítéletesek vagyunk. A mi azok? Aztán mi... Az, nem nem az nem azok? Nem azok? Hú, apám, hát mi a magyarok azért így, ez nagyon durva. Ezt érthető, érthető nyugat-európaiakra az én szóval civilizált országok nyugat európaiire a franca is ugyanúgy egyből leírjuk. Igen, az előítéletességben igen, viszont a gyanúsítgatásban szerintem élenjáról. Az a, élejárunk. a primet visszük. Az a primet visszük. Gyanúsítgatunk, oh, mit akar ez? Na, Szkettív ebben. A... Egyből gyanúsítunk bárkit, ha egyből ott a mellé gondolat, na na na, á, á, á, á, á, mit akar ez? Na és amikor először mentem Kubába, ez csak egyszer eltűnt ott. Azt láttam, hogy az emberek egyáltalán nem gyanúsítgatnak semmit. Tehát, hogy mondom, ezek nem félnek, vagy... Ezt mi? Félnek. Nem félnek, és egy olyan félsz, hogy most több váltam. Most már igen, most már inkább, mert most már eldurvult a helyzet. Ez miben már? Ez egyetemre. Ha, hát ez áll, hogy uh, félnek, elkezdtek félni a kormány, hogy uh, az emberek most már. Nagyon-nagyon elegük van, egyre nagyobb a krízis. Most az embarcó, ugye, az teljesen lezárta őket. Visszaesett a gazdaság, de hatalmasat esett vissza. Mondok egy példát, ezelőtt évvel volt 178 ilyen cukorgyár, és most van 26 egész Kubában, ekkorára esett vissza. Már is cukorgyár, pedig az a főbe, egyik főbevételük. A, a Cukornátból, persze, nát cukor. És ez visszaesett. Akkor a szegénység van már, hogy az emberek, én nem is tudom, hogy hogy élnek. De most az utóbbi időben megjelent egy fajta furcsaság, megjelentek a boltok. Eddig nem voltak boltok, hanem libretta. Mi hm, ez a Libretta? Ez a papír cetli, amivel mész. A kenyérért. Na, na, mi nálunk, csak ez kidejbe. Ugyanúgy volt egy fél kiló cukor egy hónapra egy család, ugyanaz. Mondom, ha visszamentem, teljesen ez a kép jött be. Hát tudom, én, a nyolcvanas évek, vagy nem tudom, mi volt itt az. E és akkor most már megjelentek a ma a boltok, és vannak, ott vannak a eladni való dolgok. Na most egy réteg ahhoz hozzáfér. Kik a bolt? Kik azok, akik tudtak nyitni boltot? A kormány emberei, vagy a kormány közeli emberek. Ki tud vásárolni? Azt tud vásárolni, akinek valaki -e Amerikában él, Miami-ban, meg Floridában, Kubai. És Kuba most már egy parazita ország lett. Tehát, hogy ők abból élnek ott, ha látsz fiatal férfiakat az utcán, jönnek, mennek, seftelnek, nem dolgoznak. Mert Amerikából kapják a, mit tudom én, 200 dollárt, és az nekik bőven elég Kubában megélni. És... de viszont... A szegénység egyre nő, egyre nő, egyre nő, és a seftelés is már figyelnek a rendőrök, hogy ne sefteljenek, szóval minden. És egyre nagyobb a diktatúra, és egyre, egyre nagyobb az elszegényedés. És kezdtek megjelenni ilyen hangok a tömegből, azokat nagyon gyorsan elfojtják, tehát július 11-én kimentek az utcára, a művészek, a fiatalok, stb. Egy páron az összes börtönbe tették, és nem egy évet kaptak, hanem az egyik ismerősöm, a Manuel, 7 évet kapott, és még azóta is börtönben még van. Szólt. A, még csak nem is szóltak, hanem kiment az utcára, lehet, hogy mondott valamit, és a kubai zászlót magára tette. Ezért az egyért azt mondták, hogy megcsú a zászlót megcsúszolásáért 7 év. <gül> és a Maya Kelló Szorból az egyik ilyen repper fickó, Tíz évet kapott, és ilyenek. És nagyon sok ember, nőket, Amel... Amel... Amel... Ki az? A, joga, a, a jog, hogy áll ezt? A jogászok. Hát mi a jogászok? Tehát akkor azt felejtsük el, az nincs. Az felejtős. Hát egyébként valami nemzetközi csapat, hogy már akarják nézni az egyik persze, nincs mit keresenek itt kifele. De nincs, nincs, nincs ilyen. Nincs, nincs, nincs ilyen. Erről olvastam. Mert... Tehát egy nagyon kemény diktatúra, van egy nagyon nagy elszegényedés, elkezdtek félni most egy kicsit, és ezért megerősítették a hatalmukat. Az Castro már kitalálta ezt a rendőrállamot, hogy hogy működik. Ilyen piramiszerűen felépített egy piramiszerű rendőrállamot, hogy négy rendőr, minden utcasarkon van négy rendőr, de nincsenek beöltözve, tehát hogy nem tudod, hogy melyik a rendőr. Civilek. vannak civilek, és vannak rendőruhások. Van négy civil, és van egy pár rendőruhás, de civilis rendőr, és minden utcasarkon van, be van osztva, ha vanna. És minden négy és négy fölött van egy, és egy ilyen piramis rendszer van. Tehát olyan kontroll alatt van minden, hogy én, amikor ugye van egy elég nagy objektívem, és amikor bemegyek a repülőtérre, ha meglátjak az objektívemet, azonnal már a repülőtéren bejegyeznek, hogy mit tudom piros kategóriában vagyok. Tehát, hogy hát engem figyel, figyelnek. figyelnek. Uh -huh. Tehát, hogy azt én... ezt eztről nem tudtam, csak aztán megtudtam. És... A, jól van. Na, egyszer meg, megállított egy rendőr, mert ott a kapitolium körül lézenktem a gépem. És azt csinálok? És elkezdtem nevet gélni, és én tanár vagyok. Vártam a viét. És, jó, jó, menjél már megunta, annyit beszéltem ott, hogy ha, ah, mert menjél már, de akkor mondtam, hm, jó, akkor jó lesz. De amúgy ezt így nem látszik, így a turisták ezt nem is tudják, hogy mi történik ott. Tehát, hogy te, amikor bemész egy ilyen airbnb ben akkor az Airbnb s azonnal be kell jelentsen téged. Azonnal. Igen. És te nem mehetsz ugye el valahova, hogy elhagytad, és már nem, jelent, nem jelented ki. De. De, de ami volt itt annak idején, aki emlékszik rá... Pont ugyanaz! Ezt mondom, ugyanaz! Akár ugyanaz az vendéget nem fogadhattál a lakásokban. Világra ugyanaz! A kajajegyek, a sorok, a gyerekek az utcán, a Sovárgás egy csokoládér, amit nem lát. Mindegy ennyire? Igen. Igen. Tehát, hogy afrikai szinten vannak. De pont ugyan ez a Románia, és akkor ott vagy, na most a turisták ebből nem sokat látnak, hogyha, mert a turisták hogy utaznak? Látnak valami szállodál. szegénységet, és elmegy a Resortba, az Öt csilagosba. És ugye a Kubának ez a bevételi forrása most a turizmus, és akkor már a 500. szállodát építik, aztán lehet, hogy ott nem mindig van meleg víz, meg az áramot is néha, de, de ott nem. A szállodában van egy agregátor, az egész Kuba sötét, de a szállodában van világosság. Na, ez ugyanez a Románia, ugyanez, ugyanez volt. Tehát itt a kelet németek etik a szőlőt a tengerparton, mi meg a vízes levest, meg ők a pepszit, én meg oh, az mi. A Kubában is vannak amiket járnak. Hát, a csiki, mennek, félzis ja, emberek, igen, igen. elhozzák. Ez teljesen másfajta kubát látnak. De ne, nem... nagyon röviden. Na igen, igen, igen. De más kubát látnak. Tehát, hogy én bemegyek a családokba, bemegyek, megnézem a problémáikat. Nagyon sok emberre beszélgetek az ottani dolgokról. Például az egyik nagyon jó barátom egy nemzetközi kórháznak az igazgatóhelyettese ott. Na most az úgy néz ki, hogy ő nagyon fiatal, fickó és tehetséges és úgy néz ki, hogy az a kórház, az olyan, mint egy francia országi vagy svájci kórház, pont olyan, de majdnem. Tehát mindennel el van látott, csak diplomatákat kezelnek, és csak nagy üzletembereket, senki más, vagy, vagy ilyen VIP biztosítású valakiket, több egy. És az összes többi kórházban nincsenek gyógyszerek, nincs semmi, de semmi. Zero. Meghalnak emberek az utcán, tehát semmi. Bár a kubai orvosok, azok világszínvonalon top vannak az orvosok. Különösen Igen. Na és akkor ugye ez van, ez van. Na de... Öm... Nagyon fura vannak dolgok, amiket nem tudom, hogy elmondtok, vannak amit elmondhatok, van amit jobban hát, elmondok el. ebben a rádióban minden tele. Igen. Ezen. Ez egy nettes rádió, és Ezt az Ezt én dálra, tudom, a, nem a rádióról szó csak uh, Nem kell megszemélyésíteni. Na, igen, igen, igen. Mert érdek, így is ő volna a befolyásoknak. A személyes befolyásoknak. Úgyhogy most én, én <susztuk> az akarnom. Na mindegy. Szóval ugye ez, ez, van, ez van, hogy ott nincs gyógyszer, innen viszük mindig a gyógyszereket nekik, de hogy például a ennek az embernek, ennek a Nelsonnak a kórház igazgatóhetesének beteg volt, és nem viette ebbe a saját kórházába, és nem hozta ki onnan gyógyszer, és az ő fizetése, ő egy kardiológus de nem orvos. Tudja meg <tos> Nem. Az ő fizetése, mint kardiológus, egy nemzetközi kórházban havi 60 dollár. Aztán. Havi 60 dollár. Egy konzultáción -a, egy sima, hogy belbeszélget valakivel egy kicsit, 250 dollár. Csak az elbeszélgetés. Nem beszéljünk a műtétekről. vagy a... És Csak az a ő kezelésegé. fizetése 60 dollár. Most a Elvenne valakitől valamit, akkor őt úgy lecsukják, mint az állat. Hát, abszolút. hát persze. És ő a 60 dollárból kell éljen. Úgyhogy ö... Jó, de akkor ki ez a tényleg? Mert nem Jó kérdés. Hát, Jó kérdés. Hát kiért. Még pontosan szilveszter és karácsony között vagy karácsony és szilveszter között, ahogy tetszik, vagy akinek, ahogy tetszik rögzítettem a beszélgetésünket. De azóta történt egy érdekes update, Margaretta az alany, ő már ebben a pillanatban a szilvesztert Kínában, Sángáiban töltötte, vagy tölti. Nem tudtam felvenni a kapcsolatot vele, hogy megkérdezzem, hogy még van e janár másodikán, 2025-ben, azt viszont tudom, hogy ő odautazott. Ilyen az érdekes út. Hogy ezután mi történik, és mi fog történni? Az majd a jövő beszélgetésünkben, remélem, hogy önök is hallani fogják. Én elmondhatatlanul kíváncsi vagyok a szemére és azokra a tapasztalatokra, amelyeket ő mesél. Minden, mert amit hallották, ő egy If you will hear my story Some people lust for fame like athletes in a game We break our collarbones and come up swinging Some of us are down Some of us are crowned and some are lost and never thought but most have seen it all They live their lives in sad cafes and music halls They always come up singing Some make it when they're young before the world It's dirty, job. Later on someone will say You've had your day And now you must make way But they will never know The pain of living With a name you've never hold All the many years Forgetting what you Saw the eyes of grown men of 25 that follow as you walk and ask for autographs or kiss you on the cheek, but you never could believe they really love you. So make it. Have a soul they are not afraid to bear Or perhaps there's nothing there and Stars, they come and go, they come fast They come slow, they go light And all you see is glory, but most have seen it all.